Тим більше, що адміністративна субординація у них різна. Вони підпорядковуються різним державним територіально-адміністративним органам. Люди білої сови не ставляться рівнево до того, що на острові їхньої покровительки живуть не вони. Так сталося, знизують вони плечима. Про справжню сову, яка живе в гнізді над хатиною лікаря, вони не чули. Це вже не їхній фольклор. Ну що ж, що будемо робити? Спитала Софія, навіть не уявляючи, що порадити членам ради. Отже, спершу, Уявімо собі антропологів, які приїдуть сюди, і те, що їх цікавитиме. Їх цікавитиме екзотика. І чим більше екзотики ви їм покажете, тим буде краще. Вам треба зробити шоу. Але так зробити, щоб вони не здогадалися, що це шоу. Ясно? Ясно, в один голос відповіли чоловіки. «Записуйте», – наказала Софія, просто щоб відтягнути час. Чоловіки почали поспішно шукати папір і ручку, і природно не знайшли. «Ну, добре, записуватиму я. Це буде ваша інструкція. Ясно?» «Ясно». «Її треба буде уважно прочитати і чітко дотримуватися. Ясно». Отже, що цікавитиме антропологів? Насамперед, як ви полюєте і як в рибу ловите? А до речі, як? Як, як? Як усі? – відповіли чоловіки. Ні, любі мої. Їх цікавитиме, що ви робите не так, як усі. Де ваші дідівські пастки – Капкани, гачки, що там іще у вас є? Ну, та ми вже давно ними не користуємося. Витягайте все на світ Божий. Почистіть, помастіть, полатайте, поремонтуйте і розкладіть на полички так, неначе ви щодня ходите з цим на полювання і риболовлю. Чив кивнув головою. Ах, хтось... Пам'ятає, як цим користуватися? Чоловіки перезирнулися. Та ми лише в дитинстві робили це разом з дідусями. бо! коли прийдуть антропологи, ви повинні їм усе розказувати так, не наче ви цим користуєтеся щодня. І щоб у них навіть сумніву не закралося. Ясно? Чів кивнув. Далі. Що ви їсте? Якщо? Те що інші? Ну, мабуть, чіпси, пиво, кетчупи, бургери? Чоловіки вже самі відчули, що харчуються неправильно. Не годиться? Як приїдуть антропологи, ви мусите мати при собі в'ялене м'ясо, солену рибу. Софія включила в інструкцію і Форму одягу, інтер'єр будинків, дизайн могил на кладовищі. «Що ще?» – задумалася вона. «А ви казали, ритуальчик придумати!» – обережно натякнули їй люди білої сови. «Ну, з цим буде складніше. Я з ритуальчиків не експерт». Мій єдиний ритуальний досвід – це участь у вертепі. Та й то в далекому дитинстві. І лише один раз. Так що, вибачайте. Чоловіки розчаровано дивилися на неї. Стоп! – осяйнуло її. А давайте зробимо метийський вертеп. Очі Софії загорілися. Чоловіки ще не розуміли, про що йдеться. «Я маю на увазі різдвяну виставу, з якою ви нібито ходите від хати до хати». А -а -а, здогадалися ті. «Головне – поводитися так. Натякніть антропологом, що ви таке маєте. А коли вони вас попросять це показати, відмовляйтеся». Мовляв, ви ніколи цього не робите на замовлення а лише виконуєте як різдвяний ритуал і тільки на різдво. Ну, як сакральне дійство. Так-так, слово сакральне тут ключове. Тоді вони попросять вас розказати про те, що діється у різдвяній виставі. І тоді ви, зціпивши зуби, неохоче погодитися показати її. Ясно? Ясно. Коли приїжджають антропологи, спитала Софія. У четвер. Окей. Завтра приходьте по сценарій. Післязавтра репетиція. Чоловіки слухняно кивнули. Справу було б завершено.